«Перечи маєток Голембовського?» «А батько?» – спитав він Хаміда. «Батько ніколи не погодиться на мене». «Зачекай з батьком», – сказав Хамін. «Усе помаленьку. Я думаю, що згону він і не заперечуватиме». «Чи ти думав, Данило, що закохаєшся в узбечку?» Чи коли спало б тобі на думку у часи твого 15-ліття, як ось у Хаміда зараз, що ти переживеш таке борхливе життя до своїх 29 і житимеш у дивному дворі, у якомусь богом забутому ташкенті, а говоритимеш чужою тобі мовою, якось у тебе виходило все життя легко і просто це говорити по-іншому, Легко по-польськи і по-німецьки Нахапався ти, а тоді по-російськи І ось-ось і по-тюркськи За півтора року Відтоді, як потрапив полон При військовій сутичці Із воїнами Бухарського Емірату Вивчив місцеву говірку так, що Навіть подеколи і Думав так, як говорив останнім часом Так, що говорив Коли і жив по-їхньому Легко сприймав звичай і їжу, усе, що було довкола, думав про себе якось, що він ніби той кіт, якого звідки і куди не кидає, а він однаково повертається і упаде на чотири лапи. І знову, не як той кіт, прив'яжеться, любитиме буде свій, але не на ланцюгові, а на прив'язку, бо мусить втекти. Оскільки вже передумав Данило про можливості втечі звідси, скільки перебрав варіантів, а було їх чимало, тільки в останній час розумів він, що як втече, то впаде гнів правителя на родину Ісма Даги, яка зробила йому стільки добра, ні, треба було щось робити інакше. Ідуть Чезинеп, та ж і Хамід. Тут з'явилося людське тепло. Данило грівся, як коло вогнища, бо цього вже він не знав добрих п'ять років. Усе було довкола чуже і стороннє, а тут тепло людей, ласкаві очі зайнеб. І ось шлях, який пропонує Хамід. Що було далі? Те, що буває у таких випадках коли брат любить сестру і її коханого, стоїть у них на сторожі. Щастя крадене. Щастя з небезпекою для життя. Щастя, врешті, дароване йому Хамідом із ризиком для усіх трьох. І все ж це було щастя. Бо такого ніколи не мав Данило, ніколи не мріяв, ніколи не знав. І здавалося у ті миті, що від життя більше нічого йому і не треба, тільки бути ось тут із нею, щоб розчинитися у ній і її розчинити в собі, щоб відчути, що життя ще попереду. Хамід взявся сам перебалакати із, із Матагою. Йому вже стукнуло п'ятнадцять, і хлопчина, він перетворився. Уже із такого маленького хлопчика-юнака затемнів перший ус, і обличчя набирало дедалі твердіших чоловічих рис при усій виразній схожості за... за гінеб. Данило вже сприймав його як свого брата, як свого рідного, турбувався, коли Хамід довго не вертався зі школи, не покоївся, чи він поїв, переживав, коли хлопчик хворів. То було його дитя, його рідний, молодший брат. То був брат його найбільшого кохання, єдиного світла у житті, яке і подарував йому саме цей хлопчак. Якось на довечір, коли вся родина була вдома, Данило підмащував глиняну стіну, що була трохи розвалилася середини двору. Хамід старанно переписував арабський текст – а Виконуючи наказ мулли, і Смадога дрімав у затінку. Вечір був тихий і привітний. Спека якраз уже спала і дихати було легко і приємно. Чути було, як під'їхала до двору груда вершників, і хтось голосно постукав ворота. Через високі глиняні стіни паркану їх не було видно, але серце Данила забило на сполох. Він закляк на місці, коли грубий голос заволав з надвору.